Однак Бондарєв у своєму романі «Берег» описав епізоди з біографії Григорія Куліша. «Тоді, коли ми працювали в районці, Григорій Іванович коротко розповів, що вже після перемоги закохався в німкеню Емму і подавав начальству рапорти з проханням дозволити йому шлюб із нею. А замах на шлюб з іноземкою тоді кваліфікувався на рівні зі спробою зради батьківщини». За якихось пару десятиліть, вже скінчивши університет, ми з Олексою читали інтимну кулішеву історію в романі Бондарєва, де в плані подієвому все було майже так, як розповідав нам Григорій Іванович. Відповіддю на кулішеві послання на гору стало те, що незабарно його вислали з Німеччини служити аж на кушку. Із капітана він став лейтенантом. Судячи з усього, він болісно пережив цю історію, довго не одружувався і, демобілізувавшись, не знав, куди себе діти». Змирився з газетєрюванням у шполянських вістях, де ми його і застали, ще не уявляючи, як нам пощастило. Він терпляче перечитував нашу віршомаць, щось пояснював, щось правив, і нам починало трохи розвиднятися. Ми вже навіть підходили до розуміння, що не всі вірші – поезія, і вже не вправлялися в датських екзерсисах. Від нього ми виразно засвоїли, що людина, яка претендує стати письменником, має працювати над своїм словником, відгадьковуючи сміття загальників і газетних штампів. Він привчив нас колекціонувати оригінальні вислови і усякі словесні живинки, які ми чули в гущі сільськолюддя. Куліш не втомлювався нам нагадувати, що не вся мова в словниках, що чимало слів і старих, і нових ще не задокументовані мовознавцями. Це були для нас справді добрі підготовчі курси. Ми з Олексою змагалися, хто більше запише цього живомовства. А записувати справді було що. Бо хоч наші села розташовані за якихось 25-30 кілометрів одне від одного, але в кожному існували слова, що побутували тільки в ньому. До того ж ми, як кореспонденти, гасали по всьому району, отже бували в усіх селах, і наші лексичні колекції швидко розросталися, збагачуючись тамтешнім живослів'ям. Звичайно, ми довго лишалися зеленими початківцями – але саме спілкування з Кулішем дало нам багато і стало тоді нашим першим проривом. Бо це було значно продуктивніше, аніж варитися у власному соку. До того ж у редакції приїздили до Куліша, бували Василь Симоненко і Микола Негода. Ми чули розмови про літературу, запам'ятовували від них якісь імена, бо навіть намагалися взоруватися на те, що хвалили Кулішеві гості. Шкода, що доброзичливий, повільний, справжній кунктатор Григорій Іванович був винятково лінькуватий до писання. Йому зате неоднораз докоряли Семоненко і негода. І ще в ряди годи обзивався то ліричним віршем, то гуморескою, то оповіданням. Усе заспокоював нас, що він паралельно працює над романом і п'єсою і вже не в забарі покаже їх нам. І незакінчений роман, і п'єсу передала мені родина Куліша, яка без великого захоплення ставилася до його літературної роботи. Мовляв, навіщо на те переводити час, якщо з того немає ніякого хосену? Коли я згадую цього «золотого чоловіка», і думаю про те, як багато він важив у нашому Злогвиненком житті, бо ж від нього ми своєчасно почули якісь важливі слова й думки. То розумію, що це велике щастя зустріти таку людину о тій порі, коли з тебе як з глини відліплюється той, ким ти станеш, якщо пощастить тобі завтра. А ще з прикрістю душевною думається, талановитий і розумний Григорій Куліш став пропащою силою, на те були суб'єктивні й об'єктивні причини. Не виважуватимуть, що з них стало головнішим, а отже й вирішальним. Бо це вже нічого не змінить. Але важливо, що ми потрапили в руки, які бережно підтримували нас. Цей добрий, рожевощокий гарантюа, який полюбляв запивати українське віскі за придуху буряківку, незбираним стоянцем із льоху, перемежовуючи кожен ковток сентенціями з мантеня чи Гельвеція, ніколи не п'янів, не втрачав іронії і регулярно повторював нам, що життя – Окрім усього іншого, це ще й просто гра. Колись і ми це зрозуміємо. Він усе цитував нам слова із записних книжок, здається, Ільфа, де старий, розумний, добрий чоловік, він уявлявся нам копією самого Куліша, сидить у холодочку, наливає собі чарчину, дістає з кишені бутербродчик і примовляє. Не сприймай нічого серйозно, все навколо тільки гра. От ти вчора на мене накричав, бо граєшся в начальника. А ось ідуть двоє і сваряться. Вони граються в чоловіка і дружину. І в них це, бач, добре виходить. Здається, на всі випадки життя в нього були сентенції з великих умів і приклади з літератури. До Куліша я не зустрічав таких колоритних людей, не поглинутих боротьбою за існування. Він був безтурботний, як птах, що сидить на Зеленій гільці і веде свою мелодію, ані трохи не переймаючись тим слухають його чи не слухають. Очевидно, такими були давньогрецькі філософи Сократ або Діоген, геть не пристосовані до практичного життя. І випадкові гості у цьому практичному світі, де створювали враження білих ворон і мали в очах обивателя сумно-комічний вигляд. Як ми потім з Олексією зрозуміли, Григорій Іванович не був великим надбанням для дому, для Господи в глухому райцентрі, де нікому не були потрібні ні його розум, ні його совість і доброта, ні його невміння кланятися начальству. Ніхто на нього не зважав, ніхто з ним не рахувався. Але і в цьому була його особлива мудрість. Він не почувався від того нещасним чи лозером. Ми з Олексою його справді любили і вважали, що він найкраща людина з усіх, кого ми доти зустрічали на своїй життєвій дорозі. Ще згадалася мені історія його шлюбу. Коли у відповідь на його рапорти з проханням дозволити шлюб із Німкенею його кинули в гарнізон «Кушки», він не знав там, куди себе подіти. Розповідав, що пияче в дні і ночі. Пропив навіть парадний мундир. Єдине, чого дотримувався, що місяця посилав якісь гроші старенькій мамі в лозуватку. І тут у життя втрутилася його величність випадковість. Якось повертався з посиденьок за участю Бахуса. З напівзаплющеними очима, бо прямолиць йому, мов сніг з неба, сіявся сухий колючий пісок. Майже нічого не бачив перед собою, і раптом наштовхнувся на тендітну постать, яку збив з ніг. Продерши очі побачив дівчатку в білому платті, що намагалося звестися з гори піску. Підхопив його і поставив на ноги. Попросив вибачення. Дівчина мовчала. Уважніше придивився до неї і побачив, що вона плаче. Запитав, чи боляче чи забилася, бо знав, що зіткнення з ним було як зіткнення з танком. Сказала, плаче не через це, а тому що дуже нещасна. Вона закінчила технікум кінофікації, і де ж він тут узявся? Її направляють десь аж на край світу. А хіба кінець світу не тут, подумалося йому? Запитав, чим міг би зарадити в її біді? Вихід єдиний. Їй негайно треба вийти заміж. І щоб чоловік неодмінно був тутешній, тоді її залишать тут. Григор Іванович, як людина легковажна, відразу ж запропонував, приходь завтра оцій порі сюди з паспортом, і ми все влаштуємо. Побрів до командира частини, роздушили з ним півлітра. Куліш виклав суть справи. Командир зняв телефонну слухавку і наказав завідувачу ЗАХСу завтра зареєструвати шлюб офіцера Куліша з його обраницею. Куліш навіть забув запитати її ім'я і прізвище, бо за цим стоять важливі військові інтереси. Завтра їх оголосили чоловіком і дружиною. Вони вийшли із ЗАХСу і рушили кожен у свій бік. Ні обручок, ні врочистостей, ні шлюбної ночі, тільки картончик, що називається шлюбним свідоцтвом. Його дівчина Хутенько вклала до своєї сумочки. Куліш і далі коротав вечори в товаристві новітніх мочемордій, зрідка зустрічався зі своїми обірваними солдатами, що скорше нагадували румунських полонених недавньої війни, і нудив світом, бо все для нього втратило сенс. Якось вечора до бабки, в якою він був на постої, придибала сухенька старушенція з гострими, топитлими очима.